7-0-0 Napsal Luboš Zimňok Skončil Evropský klubový pohár a české týmy, tedy zástupci České republiky obohacené o cizince, nehráli vůbec špatně. V podstatě by se dalo říct, že nehráli špatně, znamená, že hráli velmi dobře. Už minulej jsem psal, že se mi nechce, nebo to neumím, počítat olympijský Sonnenbornberg systém a že je možné, že novému boru stačí k vítězství i prohra v posledním kole. Opravdu jsem to neskoumal, protože tento víkend se zahájili soutěže družstev a na podružné věci nebyl čas. S posledním koletým z nového boru nijak nešetřil. Ani nemohl, protože když jste někde na špici, nemůžete si soupeře vybírat, ale hrajete s tím, kdo má podobný výkon jako vaše družstvo. Nový bor dostal francouzský celek Annie Grand Echique, za který hrají vaši je Jesypenko, Alexeyenko, Movsesian a jiní. Čekal se vyrovnaný souboj a zápas opravdu vyrovnaný byl. Pentala Harry Krishna na první desce přehrál Maxima, MVL. Vaši Lagráv nechal utéct soupeřova pěšce do dámy ale měl za dámu aspoň věž, střelce a nějaké pěšce. V partii se MVL podařilo postavit takzvanou pevnost, ale Harry ukázal, že jeho technika je na světové úrovni. Nicméně. I po počítačové analýze a nápovědě si myslím, že černý měl remizovat. Hrála se koncovka dáma a král proti králi, věži a pěšci. Černý, tedy slabší strana, postavil pevnost. Tedy skoro pevnost, protože v takových koncovkách platí jednoduché, ale těžké pravidlo. Pokud se silnější strana nedostane do soupeřovatýlu, je to remíza. Samozřejmě v šachu existuje řada výjimek, což znamená, že pěšet slabší strany by neměl být příliš postouplý. Ale pozor! Ještě snad se nepletu, stále platí pravidlo 50 tahů, to jest pokud se v průběhu 50 tahů nevymění žádný kámen a nepohne se žádný pěšec, je partie remíza kromě výjimek. V partii Harry Krishna Vašie Lagráv proběhlo poslední braní kamene v 60. tahu dáma bere H6 a partie skončila v 81. tahu vzdáním černého. Předčasným zdáním, protože hráči měli za sebou 20 odehraných tahů bez pohybu pěšce nebo braní kamene a i když tablebase ukazují, že od závěrečné pozice, kdy se černý vzdal, by do vynuceného postupu pěšce uběhlo jen 7 tahů, přece jen nejsme stroje a bílý by to nemusel zvládnout. Ale jinak klobouk dolů před technikou Harry Krišny. To se jen tak nevidí. Dny se nám postupně krátí a dokud máte elektřinu, můžete si krátit dlouhé večery rozborem koncovky král a dáma proti králi, dámě a pěšci. Já osobně věřím table basím, dáma je většinou silnější a nehodlám ztrácet čas sice zajímavou, ale složitou koncovkou. Mimochodem jde to analyzovat i bez elektřiny, ale to si budete muset pořídit cvíčky. Vidic se hrál skvělý turnaj. Po šesti kolech měl šest bodů, ale v poslední partii jej přijel je Sypenko v koncovce. Na třetí desce hrál za nový bor Vojtašek a dala se čekat remíza. Nesklamal. David Navara stál černými s Alexejenkem hodně podezřele. Řekl bych, že přímo na prohru. Ale David je urputák a jen tak se nevzdá, což mu mnohdy přináší body. I tentokrát utekl hrobníkovi z lopaty a partii zachránil. Dnes měl po celou partii mírnou převahu, ale nijak neriskoval a partie skončila s mírem. Remízou měla skončit i partie Cornet David Anton Gicharo, ale bílý hruboval a černý si nenechal ujít příležitost skorovat. Konečný výsledek nového boru je famózní. Sedm výher, žádná prohrá, žádná remíza a zasloužené samostatné první místo. Gratulujeme! Zbytek jen ve zkratce. Moravská Slávia Brno Sentimento IKBSK 3, 3 což nakonec znamená pro Brňáky 14. místo. Tým B až až Frídek Místek utrpěl v poslední kole poslední porážku s tureckým celkem Denisu Aquamač a Frídek Místek tak obsadil konečné 46. místo.